idő, A tudományvilága a Kossuth Rádióban. Modern életünknek annyira fontos része a hálózat, hogy ezt valamilyen módon, valamilyen szinten meg kell tudjuk érteni ahhoz, hogy megértsük ezt a bonyolult, összekapcsolt világot, amelynek részei vagyunk. Barabási Albert László hálózatkutató. Szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is, Asbóti József vagyok. Mai és holnapi adásunkban a Hálózat elméletről lesz szó, melynek felfedezője, megalkotója a Bostonban élő erdélyi származású magyar fizikus Barabási Albert László. Az úgynevezett skálafüggetlen hálózatokról legelőször a világ egyik legrangosabb természettudományos lapjában, a Science-ben jelent meg publikáció 1999-ben. A további kutatások egyértelművé tették, hogy egy új tudományág született. Ennek tiszteletére a cikk megjelenésének tíz éves évfordulóján a Science magazin évfordulós külön számot jelentetett meg. Azt lehet mondani, hogy a hálózattudomány fantasztikus fejlődésen ment keresztül. Dr. Kertész János fizikus, egyetemi tanár. Részben annak köszönheti ezt a lendületet, hogy valamikor a 90 es évek végén kiderült, hogy számos tudomány szembesül olyan kérdésekkel, amelyeket egyedül nem tud megoldani. És egyfajta tudományokon átívelő összefogásra van szükség. A hálózat hálózattudomány az a terület, ahol ez a legjobban meg tud valósulni. Itt matematikusok, informatikusok, biológusok, fizikusok, szociológusok fogtak össze, hogy mindannyian a saját részterületünkről... A a megfelelő ismereteket összehozva egyfajta szinergiát valósítsunk meg, és én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a tudományák sikere kibontakozása szempontjából. Egy másik nagyon fontos ok az, hogy a információ-kommunikációs technológia olyan szintet ért el, hogy hihetetlen adatmennyiség zúdul manapság ránk. Ezek az adatok lényegében a mi digitális lábnyomai. Akármit csinálunk, hagyunk magunk után ilyen jellegű nyomokat. Gondoljuk csak végig egy napunkat, a telefonébresztőtől kezdve, a kártyás beléptetőkön keresztül, az interneten való bolyongásunkig, vagy az e-mailjeinkig, vagy a telefonálásunkig, vagy az orvosi vizsgálatokon keresztül, mind-mind ott van a nyomunk, hogy ezt és ezt ekkor és ekkor tettük. Ez Egyrészt fantasztikus mennyiségű adat, másrészt a kutatás számára egy aranybánya. Mert olyan területekre lehet behatolni, amelyekről semmiféle fogalmunk korábban nem volt. Olyan kérdéseket lehet feltenni és megválaszolni, amelyekre nem is gondolhattunk korábban. Társadalmi méretekben lehet például a kapcsolódási hálózatról információt szerezni. Ma már több mobiltelefon van, mint a hány ember a földön. Mindannyian urcoljuk magunkkal, olyan már, mint egy testrészünk, és szinte minden tevékenységünk valamilyen formában kötődik hozzá. A naptárunk benne van, a kommunikációt ezen keresztül folytatjuk, de ma már az interneten is a mobiltelefonon keresztül szerzünk információt. Úgyhogy, ha valakinek a mobiltelefonjáról van egy leképezésünk, akkor azt az embert jobban ismerjük szinte, mint ő saját magát. Amivel én foglalkoztam, az mobiltelefon adatoknak a vizsgálata, abból a célból, hogy társadalmi méretekben feltérképezzük a kapcsolatrendszert. És ilyen módon például lehetett egy nagyon híres régi hipotézist igazolni, ami szerint a társadalom olyan közösségekből áll, amelyek nagyon erősen kötöttek, tehát erősen húzalozottak, úgy szoktuk ezt mondani, a kapcsolat gyakori és szoros, de ezek a közösségek is kapcsolatban vannak egymással, úgynevezett gyengekötéseken keresztül, és ezek a gyengekötések nagyon fontosak, hiszen ezek tartják össze végső soron a társadalmat. 2000 körül az internet volt a legjobban kutatható hálózat. Professzor Vatai Gábor fizikus izgalmas is volt, és érdekeltek is mindenkit az eredmények. Most olyan témákat kutatunk, hogy például a Twitteren úgynevezett geolokáció működik, tehát meg tudjuk mondani a mobil felhasználókról, hogy hol adták föl az adott üzenetüket, és hogy mi volt annak a tartalma. És így a világ térképre rá tudjuk helyezni az egyes embereket, akik küldték ezeket az üzeneteket, ahhoz a ponthoz tartozó üzeneteket szócsokrokat, hogy mondjuk az egyetem területéről milyen szavakat, milyen mondatokat küldenek ki az emberek, és egyben tudjuk azt is, hogy kik az ismerőseik ezeknek az embereknek. És így ma már lehetséges, és az egész földre rárajzolni ezeket a barátsági kapcsolatokat. Készítettünk egy térképet, ami az egész világra megadja ezeket a kapcsolatokat. Így láthatjuk azt, hogy hogyan változik országhatárokon keresztül, vagy nyelvi határok és keresztül a, a barátságok hálózata. A hálók nagyon különböző formában jelennek meg körülöttünk. Az elmúlt évek mérései bebizonyították, hogy sejtjeinken belül a gének és a fehérje molekulák is mind skálafüggetlen hálókba rendeződnek. Érdemes elgondolkodni azon, hogy 4 milliárd év alatt az élet ugyanazt az architektúrát hozta létre, mint a világháló az elmúlt húsz év alatt. Barabási Albert László A hálózatokat nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni. Dr. Szalai Kristóf hálózatkutató, számítógépes biológus a szociológiától kezdve, a biológián át, amit mi csinálunk, a közgazdaságpatan van, ökológiában, növényvédelemre, ilyesmikre használnak hálózatokat. Nagyon népszerű ez a hálózatkutatás, mint tudomány. Nem feltétlenül a hálózat megoldás mindenre, de nagyon sok helyen segít. Amit mi csinálunk a biológiában, az kifejezetten az, hogy a sejtek működését próbáljuk leírni hálózatokkal, sejtekből tudunk hálózatot rajzolni, a sejtek belsejéből, mert a sejtek úgy működnek, hogy nagyon pici, gyakorlatilag nanogépeknek a trilliói dolgoznak egy-egy sejtben. Ezeket neves egyszerűséggel fehérjéknek hívjuk, de ezek nem egyformák. Nagyon-nagyon sokféle fehérje van. A jelenlegi tudásunk szerint a genetikai kódunkban kb. 50 ezer különböző fehérje van, és megvan határozva, hogy melyik fehérje, melyik másik fehérékkel tud kapcsolódni. Ez alapján ki lehet ralkítani egy térképet, hogyha két fehérét tud egymással kapcsolódni, akkor a fehérjéket ábrázoló pöttyök között húzunk egy vonalat, és az alapján egy sejt térképet le tudunk rajzolni. Azt láttuk, hogy akkor lesz az igazából izgalmas, hogy ezt bekapcsoljuk ezt a térképet, és megnézzük, hogy hogy mozog, hogy változik, hogyha ehhez egy gyógyszert adunk, hogyha megnézzük, hogy ezek különböző típusú sejtek, megnézzük, hogy egy máj sejt mit csinál bizonyos körülmények között, legalábbis ez a szimulált változata, meg tudjuk nézni, hogy egy bőr sejt mit csinál, és pillanatnyilag szeretnénk, hogy ezzel a szimulált rendszerrel tudjunk gyógyszereket tesztelni, tehát, hogy eljussunk odáig, hogyha például van egy daganatos beteg, a daganatoknak pont az a baj, hogy ezek ilyen rendszer szintű problémák, hogyha valami elromlik, a sejtben, és ennek hatására ő kontrollálhatatlanul osztódni kezd, akkor ezt elnevezzük daganatnak. De nagyon sok fehérje van, és nagyon sok minden el tud romlani ehhez a sejtben, és minden daganat más és más, és egyre több kutatás van arra, hogy hogy lehetne ezt személyre szabottan kezelni. És mi úgy gondoljuk, hogy egy megoldás lehetne az, hogy egy ilyen szimuláció segítségével beviszük annak a betegnek, annak az adott daganatának az adatait, és ki tudjuk próbálni, le tudjuk szimulálni, hogy a rengeteg különféle gyógyszeres kezelési lehetőségből melyik, vagy melyik kombinációk lennének az ideálisak. Aztán ezt sejtkultúrákon tesztelni, és ha sikerre jártunk, akkor valóban teljesen személyre szabottan lehet adni a betegnek olyan gyógyszert, ami az ő daganatára foghatni. A hálózat elmélet egy olyan, interdisziplináris terület Dr. Kertész János amelynek a célja, hogy komplex rendszerek topológiai vázát felderítse és ezeknek a hálózatoknak a törvényszerűségeit megállapítsa ezt modellezze és ebből előrejelzéseket készítse. Valójában mindenek van előképe. A hálózat elmélet előképe egy matematikai elmélet, a gráfelmélet. Amit mi hálózatnak hívunk, azt a matematikusok gráfnak hívják. Majdnem ugyanarról van szó, annyiban más a hálózat, mint a gráf, hogy mi mindig egy rendszert képzelünk mögé. Mindig azt gondoljuk, hogy az a gráf, amiről éppen szó van, az valamilyen komplex rendszernek a váza. A gráfelmélet száz évekre nyúlik vissza. Igazán nagy lendületet a 20. században vett, és ebben óriási szerepe volt magyar matematikusoknak. Érdemes lenne megemlíteni Erdős Pál, Rényi Alfred nevét, de Bolobás Béla nevét is, Lovász László nevét is, Babai László nevét is. Itt egy nagy iskola van, magyar származású matematikusok jelentős hozzájárvást tettek. A 20. század végén ez az adat özön elért bennünket. És kézenfekvő dolog volt, hogy a gráfelmélet adta lehetőségeket ezeken az adatokon kipróbálja. És az a megdöbbentő felismerés volt, hogy azok a modellek, amikkel a matematikusok foglalkoztak, nem illettek. Az adatokra. A valóság nem olyan volt, ahogy ezt a matematikusok elképzelték, és akkor természetes volt, hogy azok a kutatók, akik ezt felismerték, és akik ezzel elkezdtek foglalkozni, itt Barabási László nevét kell kiemelni, megint csak egy magyar név, megpróbálták valahogy magyarázni az empirikus tapasztalatokat, és így új modellek jöttek létre, felismerték azt, hogy nagyon különböző hálózatok, nagyon különböző rendszereket leíró topológiai vázak érdekes módon sok szempontból hasonlóak. Például ezek a hálózatok mind úgynevezett kisvilágok. Kisvilág kis világ tulajdonság azt jelenti, hogy amikor két ember találkozik, és elkezdnek beszélgetni, akkor hamar kiderül, hogy van egy közös ismerősük. És ilyenkor felszokott az ember kiáldani, hogy hát kicsi a világ. Nos, hát valóban a világ kicsi, mert 7 milliárd ember él a Földön, és úgy tűnik, hogy a 7 milliárd ember közül, ha kiválasztunk tetszés szerint kettőt, akkor ezek egymástól, 6 nyira van. Tehát általában lehet egy olyan utat találni, ami nagyon kevés számú készfogáson keresztül megy, átlagosan 6. Megint van egy érdekes magyar vonatkozás, ezt valójában Karinti Frigyes már a 20-as években felismerte. A számot is elég jól eltalált, hogy 5 tippelt. Barabási Lászlónak és Albert Rékának a modellére képes volt leírni ezt a kisvilág tulajdonságot, és azt, hogy ezek a rendszerek nagyon heterogének, Különböző tulajdonságú egyénekből állnak, ami itt abban nyilvánul meg, hogy hány szomszédjuk van, hány kapcsolatuk van. Vannak, akiknek viszonylag kevés, ilyenből sok van, de mindig lehet olyanokat találni, akiknek nagyon sok van, és ezt a felismerést, amit széles körben, nagyon különböző hálózatokon lehet találni, sikerült egy nagyon egyszerű és hatékony modellel reprodukálni. Karinti Frigyes láncszemek Soha még ilyen kicsike nem volt a földgolyó, mint amilyennél mostanában lett, persze viszonylagosan. A szóbeli és fizikai közlekedés egyre gyorsuló irama összezsugorította a világot. Amit gondolok, csinálok, amit akarok vagy szeretnék, arról, ha úgy tetszik, percek alatt értesül a föld egész lakossága. Annak bizonyításául, hogy a földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján a földnek. Ő fogadást ajánl, hogy legfőjebb öt más egyénen keresztül, Kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen ismertség alapon, mint ahogy mondani szokták, kérlek, te ismered XY-t, szólj neki, hogy szóljon zé nek aki neki ismerőse, és így tovább. Na, erre kíváncsi vagyok, mondta valaki, Lagerlövzelma, mondta barátunk, mi sem könnyebb ennél. Lagerlöv Zelma, mint a Nobel-díj nyertese, nyilván személyesen ismeri Gusztáv svéd királyt, hiszen az adta át neki a díjat az előírás szerint. Márpedig Gusztáv svéd király, szenvedélyes teniszjátékos, részt vesz a nemzetközi nagy versenyeken is, játszott Kerlingel, akit kétség kívül kegyel és jól ismer. Kerlinget pedig én magam, barátunk szintén erős teniszjátékos, nagyon jól ismerem. E-mail lánc. Csak két láncem kellett hozzá maximális öt pontból, ami természetes is, hiszen a világ nagy hírű és népszerű embereihez könnyebb kapcsolatot találni, mint a jelentéktelenséghez. Lévén előbbieknek rengeteg ismerőse. Tessék nehezebb feladatot adni. A nehezebb feladatot, egy szögecselő munkást a Ford művek műhelyéből, ezek után magam vállaltam, és négy láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri műhely főnökét, műhely főnöke magát Fordot. Ford jóban van a klapok vezérigazgatójával, a klapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett pásztor Árpád úr, aki nekem nem csak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom. Csak egy szavamba kerül, hogy sürgőnyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak, hogy Ford szóljon a műhely hogy az a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá. Újra meg tudtunk ismételni egy 70-es években lezajlott nagyon fontos kísérletet a szociológiában, amiben kimérték ezt a híres hatlépés távolságot az emberek között. Professzor Vattai Gábor. És az úgy történt régen, hogy egy Milgram nevű szociológus és pszichológus végzett egy kísérletet, amiben egy csomagot kellett eljutatni egy az USA közepén lévő településről Bostonba, és azt nézték, hogy hány lépés múlva ér oda. Ezeknél a kísérleteknél abban az időben a csomagoknak egy nagyon nagy része elveszett. Abból a kevésből, ami megérkezett, tudtak arra következtetni, hogy hány lépés alatt jutott oda. Most meg tudtuk elektronikus módszerekkel ismételni ezt, hiszen a Twitteren tudjuk, hogy ki kinek az ismerőse, és be tudtuk programozni, hogy mi lenne, ha ő elküldené Bostonhoz, legközelebbi ismerősének, és az megint a legközelebbinek hány lépés alatt érne oda. Egyrészt kiderült, hogy ez a szám ez nagyjából ugyanannyi, tényleg öt és fél, hat, mint amennyinek ők is mérték. De a másik dolog, ami nagyon meglepő volt, hogy a csomagok egy része nálunk is elkeveredett. Kiderült, hogy ennek oka az, hogy a hálózat tulajdonságai megváltoznak akkor, hogyha egy város közelében élünk. Tehát más a barátsági háló városok között, Kiderült, hogy ezek a csomagok nem tudnak oda navigálni egy városon belül ezzel a módszerrel, ahhoz, aki én szeretném. Kiderült, hogy nagyjából ugyanakkor a százaléka veszik el így a csomagoknak, mint a, a nagyon régi kísérletben, ahol pedig ezt, Abval magyarázták, hogy nyilván az emberek egy részének nem volt kedve tovább küldeni a csomagot, és most mi megtudtuk, hogy valószínűleg belefáradtak azok a csomagok a körözésben, és azért nem jutottak oda, mert hogy az jött ki. Az MTA Társadalomtudományi kutatóközpontjában jelenleg az MTA lendületrecens kutatócsoportjával azt próbáljuk megérteni, feltárni, hogy a társas hálózatokban a reputáció, az elismertség, a hierarchia, a rangsor, és a kooperáció, az együttműködés, hogyan van jelen a hálózatokban, és milyen szabályszerűségekkel lehet ezeket leírni, milyen jellegzetességeik vannak. Dr. Svetelski Zsuzsanna, szociálpszichológus. A célja az lenne, hogy olyan sajátosságokra derüljön fény, ami más megközelítésből eddig nem derült ki, és ezeknek az új eredményeknek a birtokában még többet értsünk meg a társadalom elsősorban a kisebb csoportok működéséből. 2015-ben már használhatjuk az új infokommunikációs eszközöket, a tablet mellett például az okos órát is bevehetjük adatok rögzítéséhez. Emellett foglalkozom például a Görögistenek hálózatának a kutatásával, ami azért izgalmas, mert ez egy lezárt hálózat itt már nem vá Várható, hogy új tag születik, vagy a régi tagokkal valami meglepő és új fordulat történik. A görög mitológiában befejezett történetekről van szó. Ez bár egy nagyon sajátos hálózat, mégis felfedezhető néhány olyan dolog, ami érdekesnek, újnak bizonyul. Azért merült fel a téma, mert a görögisteneknek az adott kutatásban szereplő tagjai, akik 300-an vannak, bár van olyan mitológiai kézikönyv, ami ennél jóval több. Ez a 300 fő, ha szabad így beszélni a Istenekről, nagyon sok különböző helyzetben, interakcióban, viszonyban volt egymással. Szerették, gyűlölték egymást, barátok voltak, aztán összeveztek. lenyelték, megölték, kiköpték, megszerették, átváltoztatták egymást, és ezek a viszonylatok nagyon izgalmas hátteret adnak arról, hogy milyen hálózati dinamika jellemzi ezt a 300 fős társaságot, ahol persze ugyanúgy vannak generációk, még ha nem is olyan sok, mint az embereknél, de egy viszonylag állandó képről beszélhetünk. Engem például nagyon meglepett az, hogy a legtöbb kapcsolattal nem Zeus, a főisten rendelkezik, akiről feltételezhetnénk, hogy előjár ebben már csak a hölgyekkel létesített nagyszámú viszonyai miatt is, hanem Héra aki félisten, így sajátos üzenetet hordoz az, hogy neki körülbelül kétszer annyi kapcsolata van, mint a legfőbb istennek. Számomra a legizgalmasabb a görögistenek kutatásával Kapcsolatban. Elsősorban az, és az első erről bemutatott eredményeink, melyet Micsina István kollégámmal együtt végeztem, főleg azért érdekesek, mert minden Istenhez rendelődik egy fogalom, némelyikhez több is, sőt, akár sokkal több, nem csak önmagában egy szereplője a mitológiának, hanem valaminek az Istene is. A tudásnak, a harcnak, különböző erényeknek, és ezeknek a fogalmaknak a kapcsolata és hálózata adhat, reményeink szerint legalábbis egy, a korábban említett hálózati képhez hasonló eredményt talán a kollektív tudatról, talán az emberi érzelmekről, erényekről való gondolkodásról, ókori gondolkodásról természetesen. Nekem személy szerint az majd a vízió, hogy dr. Salai Kristóf. Hogy tényleg el fogunk tudni jutni odáig néhány tíz év múlva, hogy hogyha van valami komplex betegségszerű problémám, kezdve a daganatos betegségektől az alzheimer át a kettes típusú cukorbetegségig, ezek a kedvenc példák, akkor tényleg meg lehet azt csinálni, hogy bemegyek az orvoshoz, vesz egy pici darab szövet, mintát valahonnan, megeteti egy számítógéppel, és az ki fogja dobni, hogy pontosan milyen gyógyszer kell adni, és ez működni fog. Nyilván ez nem holnap fog megtörténni, de azt gondolom, hogy ezt talán az egyik legszebb kép arról, hogy hogy működhetne ez a dolog majd a jövőben. Visszatekintve arra a sebességre, ahogy a skála független hálózatok felfedezése után kibogoztuk a körülöttünk lévő hálózatokat, egy dolog biztos. Mihelyt rábukkantunk a komplexitás helyes elképzelésére, azután már csak rövid idő kell ahhoz, hogy termőre fordítsuk. Hogy mikor fog ez megtörténni, egyike azoknak a titkoknak, ami sokunkat mozgásban tart. Barabási Albert László Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Holnapi adásunkban továbbkeressük azt, hogy miben lehet segítségünkre a hálózatok természetének ismerete. Munkatársaim voltak a hangmester Maksai Helga, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártás vezető Obulányi Zsóka, a szerkesztő Szabó Ágnes, a bemondó Hasbót József.